יהלכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ועתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול, יביאו אליך, וכל הדבר הקטון, ישפטו הם.